Lát. egy kettő három négy ez nem az a mikrofon ez nem szó egy egy kettő egy kettő egy egy se szó egy esős. Csináljunk egy próbát. Jó. Rendben Igen, Oké, okay, rendben van, csak azt néztem, egy másik gombot föltoltam, és akkor Szavó Gábornak kellett megjelennie, de megjelent. Az a műfaj, amit mi ma este űzünk, ez egy nem létező műfaj. Sose gondoltam volna, hogy ilyen létezik. az korábban a hetsz kategóriájába tartozott volna, de mégsem tartozik bele. Hosszan kéne elmesélnem, hogy hogyan jött létre, de Szerintem nem érdemes. Egyáltalán nem érdemes. Amikor azt mondtam reggel, hogy vannak -e olyan emberek, akik egyébként este beszélgetnek velem, akkor azt akartam kiszűrni vele, <coughs> hogy. Tehát ilyen próbálkozások nem lettek volna, mert így este 10kor élő egyenes adásban azt nem lehet megtenni, hogy valaki menet közben azt mondja az ember valakinek, hogy most mégsem. Amikor te jelentkeztél, akkor miért jelentkeztem? Egyrészt kíváncsi voltam, azt gondolom, másrészt pedig nekem régen kedvenc műsoraim közé tartoztak az éjszakai beszélgetős műsorok, és mindig gyerekként az egy vágyam volt, hogy egyszer esetleg én is beszélgethessek valakivel éjszak a rádióban. Ez lehet, hogy hülyeségként hangzik. Nem, egyáltalán nem hangzik. Hülyeségként éppen... este azt mondta nekem a lányom, hogy ő szeretne egy tükröt a szobájába. Elbert Gáborral beszélgetek, én fiala János vagyok. És mondtam, hogy most menjünk el. És elmentünk az ikea val hogy az Ikea megjelentést hallottak. Tükröt nem vettünk, de vettünk egy szűnyeget. És amikor jöttünk visszafelé, akkor elmentünk az Aldi-ba, az Aldi megjelentést hallottak, mert egy ott szoktunk venni egyébként este neki, másnapra a suliba kaját, Időnként előfordul, hogy mi viszonylag közel lakunk egymáshoz, én elvált vagyok, csak azt mondom, hogy ugorjunk át az adiba, és volt, hogy már hatalmas letolást kaptam. Már tartok tőle, hogy este tíz óra után, csak az a baj, hogy ezt ismétlem, tehát nem mondhatok olyan szót, amit aztán reggel nem lehet megismételni, igen. Hogy, hogy ez miféle dolog, és akkor eszembe jutott, hogy amikor mi nyáron elszoktunk utazni, akkor minden este elmegyünk sétálni. Ez általában tengerpartokon, de most legutóbb Amsterdamban volt. Te házas vagy? Én nem vagyok házas. Együtt élsz valakivel? Igen. És vele mennyire gyakori az, hogy este fogjátok magatokat és elmentek sétálni? Nyáron gyakori, mert ő is a sportban dolgozik. Ilyenkor, amikor szezon van, akkor meg későig dolgozik. Későig a edzés, tehát ilyenkor már nehéz kez. Ő mit csinál? Ő edző. És meddig tart az edzés? Nyolcig. Hánykor keltek? Hát ez egészen változó. Amikor pécs megyek tanítani, akkor én fél ötkor kelek, de van olyan nap, amikor van mód arra, hogy mondjuk nyolckor kelljek. Hát akkor elvileg nem kizárt, hogy este elmenjetek sétálni. Tehát attól, mert hogy ő cig dolgozik, az mindenkinek a mentális és fizikai állapotán múlik, hogy hazamegy, tudom is, én zuhany vagy nem zuhany, és akkor este tízkor felvesz egy másik cipőt, és lemegy. Ti merre felé laktok? Csak körülbelül... Nem, szitok, akkor, akkor körbeírom, tehát ez egy falu itt Budapesten belül, ahol mi lakunk. És ott egy... Olyan, mint egy falu. És ott ha az ember, tehát ott van hol sétálni, vagy? Abszolút. De... Szinte erre van kitalálva. De az, az, az, ott van valami utca, vagy valami erdőszél, vagy, vagy micsoda? Itt vannak utcák sok fával, vannak kisebb-nagyobb parkok, és egészen családjás a légkör. Tehát az ember elmegy futni, akkor kiabálnak ki ablakokból, jó mozgás, úr. Mennyire jellemző az, hogy este iszol valamit, és akkor ebből adódóan messzire már nem lehet elmenni, mert a kocsiba nem lehet ülni? Én rosszul vagyok össze, hogy nem iszom alkoholt. Tessék? Én rosszul vagyok össze, hogy nem iszom alkoholt, úgyhogy ez legkisebb esély arra, hogy én azért nem ügyek autóba, mert iszom. És ez mitől? Nincs filozófia, ez egyszerűen így alakult. Mostanában, amikor kérdezi alak, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha elém raknak egy pohár bármit, akkor én ezt megfogom, és úgy, ahogy van, lehajtom, ha az három deci, úgy, ha öt deci, akkor úgy is, és azt gondolom, ez akkor nem lenne. Tehát semmi filozófia nincs mögötte, ez így alakult. <coughs> ez mi? Egy kicsit kontakthívás a berendezés, hogyha érek akkor bejön a kaukázus. Itt a környéken nem lehet egyértelműen tudni, hogy most éppen abban a házban, ahol én műsorvezetek, vezetek, van-e lakó vagy sem. Így aztán én például itt a házhoz tartozó erdőbe mentem elpísérni ennek az egésznek. Beleértve, hogy idefelé jövet a lépcsőn ott nincsen világítás, elejtettem a kulcsot. És hogyha nem tudnám, hogy a telefonomban hol van az elemlámpa funkció, akkor nem jutottam volna be. Én nem tudom az én telefonomon, hogy van egy ilyen. Jól beszélsz, én is nem régen, régen találtam meg, azt meg előzően nem tudtam volna, de ugye itt én előtte nem tudom, hogy zene szól, vagy szöveges műsornak van ismétlése, és a szöveges műsornak van ismétlése, akkor az pofátlanság, hogy tudom is, hogy az ember 15 perc után egyszerre csak lehúzza, mondván, hogy akkor megtalálta a kulcsot, és elkezd egy műsort, ennyire nem lehet valaki uh -huh. barbár. De most mivel foglalkozom? Most sok mindennel, én főállásban a Pécsi Tudományi Egyetemen tanítok, emellett a Paksi Futballklubnak segítek a háttérben, meg elkezdtem tréningeket tartani kisebb-nagyobb cégeknek, illetve sportcsapatoknak. És van olyan önkormányzat is, ahol besegítek, hogy a sportkoncepció kialakuljon. Tréninget miről, vagy mivel? Vagy effektív Ez. tréning? Effektíve vannak például versenytánc csapatok, de vannak multik is, ahol ö, akár bizalomról, önbizalomról, együttműködésről, az önmaga megismeréséről az embernek, belső kommunikációról. Tehát igyekszem csak olyan témát elvállalni, amiben azt gondolom, hogy hiteles tudok lenni. Neked mi a végzettséged? Az első végzettségem az testnevelő tanára a TF-en, aztán van egy labdarúgó szakedzői végzettségem, van egy államigazgatási főiskola végzettségem, és PhD-sztem sport- és neveléstutományokból. Minek a függvényében csinálod azt, amit éppen csinálsz? Ezt azért is kérdezem, mert ez visszatérő szöveg a részemről, apám orvos volt, tőle sose kérdezték meg az emberek azt, hogy mit csinálsz éppen elvinkén. Evidens volt, hogy orvos, és orvos is volt a haláláig. Ez egy Mondjuk a te is többé-kevésbé evidens, hogy mit csinálsz, de az már közel sem evidens, hogy hol. Ez így van, az én édesanyám testnevelő tanár volt, az édesanyám testnevelő tanár és sportvezető. Én vissza hamar rájöttem arra, hogy ég nem leszek, mert a testem nem arra van kitalálva. Így lettem testnevelő, és aztán azzal nagyjából párhuzamosan sportvezető, és mindig ez a kettő váltogatja egymást. Egyszer a pedagógus, a hivatás és a sport a hobbi. Mert a testem mert mire van a... kitalálva? Hát az esporta nem, mert mindig jelzett, mindig megsérültem, amikor elérte a teljesítőképessége határát. Ez mondjuk olyan, hogy válogatottban játszottam fociban, akkor te megsérültem. Aztán a squashban válogatott lettem, akkor megint megsérültem. Tehát azt gondolom, hogy nem erre van kitab, hogy van teste te és inkább a gondolkodásra, meg a szellemi alkotásra volt kitalálva. De hány vagy? Én 44. És hogyan viszonyulsz a saját testethez különös tekintettel arra, hogy fiatalabb vagy, mint én, de a fénypontodon, már ami a, a, a, a fizikai teljesítőképességedet illeti, azon nagy valószínűséggel már túl kell, hogy legyél. Én egész a sportoltam, TF-et végeztem, tehát igyekszem minél többet mozogni nyilvánna, hogy ezt mondod, messze nem tudok már annyit és olyan minőségben, mint van. De hogy viszonyulsz hozzá? Bocsánat. hogy viszonyulsz hozzá? Én azt gondolom, békében vagyok a testemmel is, tehát nincs gondom. Nyilván az mondjuk bosszantó, hogy már az ember nem tud futballozni versenyszerűen, mert azt nagyon szerettem, bár keveset tudtam, és hogy a mai fejemmel másokkal jobb tudnék nyújtani, a régi testemmel. Igaz az a mondás, hogy az öreg foszista kevesebbet fut, de pontosabban passzol, mert régen ezt mondták, de ez ma már nem biztos, hogy igaz. Egy más tempóban játszanak az öreg fotbátyák, abban könnyebb pontosabban passzolni, meg nyilván ahogy az ember visszanézik a sportpász akkor egyre jobb futbalista volt. Hogy alakult a testsúlyod? A súlyom, én olyan 30 éves koromig körülbelül kifettem vékony voltam, a TF-en de akkor is vékony voltam, és aztán olyan munkát vállaltam a TF, Közben már, de tanítás mellett is egy faszklubban dolgoztam éjfélig a pultban, és utána tudtam először enni, és az nem tett jó. Tehát akkor, kialak, akkor jött rám bőven súly, hogy 78 volt a versenysúlyom a TF-en, és most ilyen 86 vagyok. Tehát olyan nagyon nem nagy a különbség, de azért érzem, hogy nem ugyanaz. Mi a frászkúny, hogy csináltál te egy a pult mögött? Hát ez úgy volt a történet, hogy én egy lakótelepen nőttem föl, és ott kettővel fölöttünk volt egy fiatal család két kicsi gyerekkel, akinél a, a hölgynek a családja meglehetősen gazdag volt, és ők elkezdtek egy squash építeni És kitalálták, hogy ha én úgyis TF-re járok, akkor vigyázzak én a gyerekekre. És akkor két-három alkalom után beszélgettünk, és azt mondták, hogy hát te TF-re jársz, miért a gyerekekre vigyázol, miért nem a squash segítesz, és akkor ott a pultban kezdtem dolgozni, aztán a versenyeket én kezdtem szervezni, és akkor Kapláres József volt a Magyar fallad szövetség elnöke, és ő kért meg arra, hogy legyek én az első főtitkár ebben a szövetségben, és végigis ez a sportvezetői ez gyakorlatban ezzel indult. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, mert hihetetlen sokat tanultam. Köszönöm tegnap volt? Ez egészen pontosan 94-ben volt, amikor a kapi erre megkérte. Láttad őt valamikor az elmúlt időben valamelyik sport, és sport kettő? önök sport, egy-sport kettő megjelentést hallottak? Igen, láttam, és viszont azt nem mondom, hogy gyakran, de viszonylag rendszeresen beszélünk is. És én mindig a háta mögött még jobbakat mondok róla, mint a szemébe, mert tényleg nagyon sokat köszönhetek neki. Emiatt vagy ezen felül? Én hat évig voltam főtitkár a szövetségnek, aztán hat évig elnöke, de az, amit én tőlük ott láttam, meg ahogy ők ott velem bántak, akkor én voltam 23 éves, TFS, tehát abszolút partnerként kezeltek, hihetetlen sok dolgot tanultam meg tőlük, és aztán nyilván ebben talán valami szerepem nekem is volt, én ott megtanultam, hogy mi az a sport, és aztán ahogy haladhattam más feladatokkal, azt, amit ott tanultam, azt nagyon sokat tudtam kamatoztatni, és aztán tovább a te sorsod a te szüleid foglalkozásának egy tízes skálán mekkora jelentősége volt? Nyolc. Én nem akartam soha testnevelő lenni, mert a mozgásom az nem volt tf való. Aztán dalszból lettem TFS-es, és most már nagyon örülök, hogy az lettem. Csak az volt a célom, hogy én legyek a legjobb testnevelő a földön. És közben pedig ugye édesapám sportvezető volt, és a sportolók nagyon-nagyon szerették őt, egy nagyon jó mintát adott nekem. Tehát ez igazából az a az az irány, amit én közöttem. De mi volt a vonzó benne? Mi volt a? Mi volt a vonzó benne? Mit adtak át neked akkor, amikor te még gyerek voltál, hogy azt vetted a fejedbe, hogy azt fogod csinálni, amit ők? Én elég későn vettem ezt a szembe, mert az állatorvos akartam lenni, csak volt egy olyan biológia tanárom, aki elég távolra lökött ettől. Mert? Édesapám embertént... De miért? Mit, mit csinált ez a biológia tanár? én valószínűleg ne, nem voltam egyszerűes egy gyerekként, de nagyon nem szerettük egymást, és mindent elkövetett, hogy én nekem alapvetően kudarc élményem legyen az ő tárgyaiban. És utána? Utána bekerültem egy olyan gimnáziumba, ez az ötvös József gimnázium, ami alapvetően ötvös diáknak lenni, az egy nem csak, nem csak egy valahol való tartás élménye, mert a mai világban az is nagy dolog, hanem egy életre szóló irány, és ott én szintén nagyon sokat tanultam, ez egy egész más szemlélet. Ki volt én a matek egy... tanárod? Matek tanárom? Igen. toné meg Gara Ernőné. Uh -huh. Nem csak egy hajdal volt ostálytársa volt tanít. Az most is egy jó iskola, és igyekszünk segíteni folyamatosan ebben a fura helyzetben, hogy a, azt a szintet, amit az elmúlt jó néhány évtizedben kiharcolt magának, azt meg tudja tartani. Tehát én abban az iskolában egy egész más szemlélettel találkoztam, ugye az volt kiírva az iskolára, hogy a munkavörözászló érdemlennyivel kitüntetett báró 5 József gimnázium. Tehát ebben az ember jobbról, balról, mindenhonnan megtalálta azt, amit, amit abban a világban lehetett, és kaptunk egy életre szóló szemléletet ott is, és azt gondolom, hogy ez a kettő együtt segített abban. Én nem messze jártam oda iskolába, ugye én a cukorba jártam, és meg nem mondom neked, hogy miért, de szinte az összes, ha nem az összes torna, vagy testnevelő tanár. Mi a különbség a kettő között? Valamiket nem szeretik. Igen, a tornát nem szeretjük, mert az egy sportág. Illetve szeretjük a tornát, csak a testnevelő helyet nem szeretjük. De mégis annak idén az ember azt mondta, hogy tanár, valamiért. Igen, ez valószínűleg a, a nekünk testnevelőnknek a, a az alapvető hibája, hogy ezt nem értettük meg a, akkor gyerekekkel, ma már felnőttekkel, hogy mi a különbségeket. Három, három e, tanár volt ott, a Mihály Filaci bácsi, nem tudom, te emlékszel erre, ő 400 méteres futó volt, az Ardai és a Hámori tanár úr, e, és én máig hálás vagyok azért, hogy én a Mihály Filaci jártam, mert e, én nekem én velem minden rendben volt, én 185 cm magas voltam, atléta termet voltam, oké, rendben van. Szemüveges voltam, de másodpercek alatt el tudtam gyábulni, másodpercek alatt el, ki tudtam rúgni a ballábammal a ballábamat, pedig csak egy ballában volt, és mindig volt tehát a tornatanárok, vagy a testnevelő tanárok közül mindig volt olyan, ráadásul ugye szemüveg nélkül számomra a tornaterem az olyan volt, mint egy ilyen uszodegy akusztikai botrány volt, nem láttam jól, másodpercek alatt bizonytalanná váltam, egyébként sem voltam nagyon határozott, és ott a tanárnak a személyisége mindent eldöntött a tekintetben, hogy én hogyan teljesítek, és amire Mihály Filaci bácsinál képes voltam, azt az ardainál nem tudtam teljesíteni. Tehát az Ardainál, ha az ember nem úgy függeszkedett, hogy tudom, és én 10 másodperc alatt fölment a kötél tetejére, akkor egy semmire kelő, senkiházi utolsó trógernek éreztem magát. A Mihályfi pedig úgy biztatta, hogy az ember megcsinálta, és akkor utána akár 10 másodperc alatt is meg tudta tenni. De azt gondolom, hogy ez nem csak a testneveléssel van így. Én ezt értem csak valahogyan... Azért én arra emlékszem, hogy a hajdan volt osztálytársaim, vagy nem csak osztálytársaim beszámolója alapján, a testnevelő tanároknál, és most nem nyitom ezt a kört ki jobban, mert nem, most is van olyan, akivel kapcsolatban vagyok közvetve, van ilyen tapasztalat. Tehát van olyan tapasztalat, amilyet adott esetben egy biológia tanár, egy fizika tanár, egy matek tanár, egy magyar tanár képtelen kiváltani a diákból. De ez, ez összetett, tehát alapvetően hogy a testnetanált le kell vetkőzni, még ha nem is ismertelenre, de egy egész más életszituációban találkozik a gyerekkel. A, nagyon sok vitám volt, amikor tanítottam a kollégákkal, amikor mondjuk egy gyerekre azt mondták, hogy ez a gyerek ilyen okos, olyan okos, és mondtam, hogy nem, ez a gyerek, ez lehet, hogy szorgalmas, de gyere le, nem ért meg egy feladatot. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogyha meg, de, de könnyen lehetséges, hogy valaki, aki matekból ragyogó volt, utána a tornateremben elgyávult, mert az a tanár, aki hozzá viszonyult, nem volt hozzá úgy bizalommal, mint a matek tanár, pedig lehetséges, hogy tornából is tudott volna Ez egészen biztos ezt mondom, hogy alapvetően a tanár személyiségétől, tantertől függetlenül nagyon sok múlik, de az is biztos, hogy a testnevelő olyan élethelyzetben találkozik a gyerekekkel, amilyen lélekező egyik másik, egyik tanár sem. Az egy testnevelő tanár rasszizmus, de Michael, az egy testnevelő tanár rasszizmus a részemből, ha azt feltételezem, hogy valójában egy testnevelő tanár, nem tudom jobban fogalmazni, egyszerűbb, hogyha azt mondom, amit gondolok, lenéz mindenkit, aki egyébként adott esetben a szemében nem alkalmas arra, hogy magasugrában van 240 centit, gerejhajításban pedig minimum 85 méter dobjon. Én azt gondolom, hogy ez az egyik véglet a testnevelőknek, és ebben a testnevelők a hibásak, mert vélhetően ez tapasztalati úton alakult ki ez a kép. Másik véglet a testnevelőknek, ahol meg a, magával, az iskolával, meg az iskola szellemiségével azonosítják a testnevelőt, és ő a központja az egész iskolának is miatta működik az iskola. Tehát ez a két véglet van. És mi az igazság abból, amit a Vudi ellen mond, hogy aki se csinálni, se tanítani, se tanítani nem tudja, az a testnevelő tanár. Én remélem, remélem, hogy nagyon sok testnevelő tanár vannak én, illet nem igaz. Én is találkoztam ilyen testnevelővel. Igen, de ez alapvetően azért jut az eszembe, mert az én fejemben az van, de ez megint rasszizmus, hogy ha valaki edző, utánpótlás edző egy utolsó semmilyen faluban, az is más dolog, mint hogyha testnevelő tanár, mert valahogy az én szememben, de benne van a hiba, úgy érzem, és ezt nehezen tudnám megmagyarázni, de muszáj megteszem, elvégre ez a dolgom, hogy az ő motivációs skálája edzőként szélesebb, mint ha csak testnevelő tanár. Én szerintem nem. Tehát alapvetően a motiváció belülről kell induljon. Én, nekem nagyon sok olyan testnevelő barátom van, aki sok-sok generációt nevelt már felőtt testnevelőként, vagy nevelt. És nem csinál mellette semmit? Ma már muszáj, hogy csináljon mellette, mert nem tudja eltartani a családját egyik sem, de mondjuk egy tíz évvel ezelőtt még nagyjából abból, hogy testemelő volt meg, meg ott különböző. És nem arról volt szó, szó, hogy szólt valakinek, és azt mondja, hogy ebből kalapácsvető lesz, abból meg úszó, nem. és mindjárt az egyiket ő is csinálta. Nem, alapvetően arról szó, hogy embert helyen abból a gyerekből, amihez neki egy speciális eszköze van az iskolában, ami eszköz sokkal több lehetőséggel bír, mint bármely más, ugye testnek úgy szoktunk mondani, hogy az egyéb szakosoknál. Hogy állunk? Ugye az a baj, hogy azt nem mondhatom, hogy torna tanár, de ugyanakkor mégis tornaóra van, és mégis tornateremben. van. Nem testnevelési terem. Ez így van. Uh, ami, ugye, én csak a saját a tapasztalataimból tudok kiindulni, és én most nem egy tudományos beszélgetést folytatok. Azokban az iskolában, ahol én jártam, én összesen három helyre jártam, a Sziget utcai általánosba, a Cukor utcába, és aztán a Radnótiba, ezekben nem volt olyan nagyon rossz állapotú a tornaterem, beleértve, hogy ahol én legutóbb megsérültem az apácoiban, ott az én évfolyamtársaim, az Ások, még most is kibérlik a tornatermet, és fociznak minden péntek délután. Igen, viszont, tehát ezt mondom, hogy az a testmelőnek, meg a és órának van egy ilyen pozitív speciális. Igen, de mégis arra emlékszem, kicsit ilyen Gotár Péter megáll az idő, beleértve, hogy nyáron eh, kimentünk az udvarra, meg emlékszem a beacpályára, mert én rövid futó voltam, és a budai a helyén volt annak idején, vagy valahol ott volt a beacpály emlékezetem, szerint nagyon nagy hülyeséget szerintem nem mondok, és ott futottam, beleértve, hogy télen meg az olimpiai csarnokban edzettem, egy bronzjelvélyen sportoló voltam, nagy reményeket nem hozzám, de hozzám reményeket. Igen, szóval a tárgyi körülményeket messze felülmúlta a hangulat, meg az edzőnek a személye, mert maguk a, a tárgyi feltételek nekem most is az orromban van. Az olimpiai csarnoknak vagy a beadszpálya öltözőjének a szaga, ami egészen minősíthetetlen volt. Igen, de aki gyerekkorában ilyen körülmények között nők, és ilyen élményei vannak, annak ez talán egész életében hiányzik. Tehát, hogyha sokszor kérdezik, hogy mit keres az ember a magyar labdarúgásban, de ha egyszer ott nőtt föl a pályán, és ott szocializálódott abban a közegben, akkor annak a pozitív oldalán meg a jót látja belőle, és hiányzik, ha nincs. És valószínűleg te úgy vagy a rádiózásra. Tehát nem, ha jól hallgatom a műsort, akkor nem ideális körülmények között készül ez a műsor nap mint nap, és mégsem az a megoldás, hogy akkor ott hagyod, hanem csinálod már ez az életed. Ez így van, de még egyszer mondom, a sportolásnál is ugyanez volt, csak így utólag így emlékszem vissza, különös tekintettel arra, hogy arra nem emlékszem, hogy olyan tudom is, hogy zuhanyozó lett volna az apácaiban, mint amilyen most van, és akkor azt hiszem, hogy annak a hiánya miatt nem is kapartuk a falat. Uh -huh. Igen, más volt a lényeg. Hát Hova így... az ember tartozott, valahol élményeket szerzett, valami Irányt vagy mutatott, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan az a társaság. És azért ebben a, a sport az tud járni. Ebből a beszélgetésből a politika teljesen ki fog maradni, vagy nagy valószínűséggel kimaradni, azt kérdezem tőled, hogy miközben pártunk és kormánynak az a törekvése, hogy az ifjúság minél többet sportoljon, teljesen érthető. Ugyanakkor én azt tapasztalom, és nyilvánvalóan nem fogok előhozni példákat, mert adott esetben a közvetlen környezetemből nem fogok, tehát nem fogom kiadni őket. Nem azért vagyok a közelükben, hogy rájuk ismerjenek, és nyilvánvaló, hogy nem járnának jól, de amit én közvetlen tapasztalok, illetőleg amit hallok, az azt mutatja, hogy nagyobb az elszánás, mint amilyen mértékben, ez megvalósítható és amikor azt tapasztalom, hogy a legkülönbözőbb módokon lehet kiváltani aztán a tornaórát, legyen az egy kirándulás, legyen az elmenni a csoki gyárba, vagy legyen az 25-ször átsegíteni valakit az Ebrám, hogy szándékosan mondtam olyat, ami igaz, és szándékosan mondtam olyat, ami nem igaz, az azt mutatja, hogy azért van egy biankócsek check arra nézvést, hogy miután tudom, hogy ez megvalósíthatatlan, akkor valamilyen administratív módon lehetővé teszem, hogy a dolog kiváltható legyen, csak úgy akkor az egészen semmi értelme nincs. Vagy legalábbis mérsékelten. Szerintem meg ez ennek a kormánynak az egyik legjobb intézkedése volt, és nem hiszek abban, hogy ez nem megvalósítató. Nyilván sokkal egyszerűbb lenne megvalósítani olyan infrastruktúrában, ami Ausztriában vagy Németországban van, hogy nem tornaterem van, hanem sportcsarnok az iskolának, meg uszodája, meg minden. De ezzel együtt minden nap van lehetőség arra, hogy a gyerekek mozogjanak, és az ötből mondjuk kettőt ellognak a héten, még mindig marad három, miközben a korábbi kettő és félből, ha kettőt ellognak, akkor szinte nem marad semmi. Tehát én azt gondolom, hogy uh, uh, nyilván, ha lenne mindenhol torna terem, akkor könnyebb lenne, de egyébként ez csak kifogáskeresés gyerektől, szülőtől, tanártól. Én azt gondolom, hogy ez egy kifette jó történet. Mit és ha elmennek helyette kirándulni, és az ellogják a testünket, akkor még mindig előrébb vagyunk, mert korábban nem mentek irándulni és helyette. Mit céloz? Hallo elment a hang. Azt kérdezem, hogy mit céloz? hogy mozogjon a gyerek? Mert hogy egyébként nem mozogna. Hát de ugye a mai modern világban elég sok kihívás van a gyerekek előtt, ami elveszi az... Ugye így szoktunk beszélgetni, de az akkori modern világ, amikor te voltál gyerek, vagy én, az e tekintetben minőségileg más, mint a mostani? Abszolút. Tehát nekünk akkor az volt a normális, hogy egész nap lent vagyunk, focizunk, futunk, bármit nem... nem Tévét nézhettél -e volna te de is? De Tévét te is nézhettél volna? Hát a 70-es években. Mondjuk 7 biztos nem. Jó, nem, de azért van még 6 so, nap. Tetszem, a sokkal nagyobb... Ma például egy, egy sportoló gyerek, akár egy focista gyerek, a napi másfél edzésben azt gondolja, hogy attól ő focista, hogy napi másfél órát edz. Nekünk akkor az volt a normális, hogy amennyi időnk csak volt mozognunk. egész más volt. Tehát nem létezett internet, ami azért egy eléggé, nekünk felnőtteknek is elég sok időket elveszés, és én sem vagyok biztos benne, hogy ez mindig normális, amit az interneten csinál. Jó, ugye a matematikát illeti, a magyar illeti, abban tudjuk azt, hogy a magyar tanár vagy a matematika tanár tudja, hogy egy, két hár négy, öt, hat, hét, nyolc, ki tudja, milyen iskolában tanít, mert hova akar eljuttatni egy gyereket. Beleértve, hogy ő egyébként később azzal foglalkozik-e vagy sem. Egy, de ott de, is azért nagy az különbség volt. Ne ne, várj egy pillanat, ne, ne, ne, ne, ezt most hagyjuk. Azt kérdezem tőled, a testnevelő tanár hova akarja eljutatni a gyereket 1, 2, 3, 4, 5, 6 x év alatt? Ha egyáltalán bárhova el akarja jutatni, hiszen egyetlen nem évidens, hogy el akarja jutatni. A matematika tanárnak kötelessége eljutatni, mert elő megtanulja összeadni, kivonni, és aztán tudom is én mindenféle logaritmusokat, meg egyebeket. Most azért nem akarok ebbe belemenni, mert matematikából ritka szar voltam ami is a miszer 12 éve aluliaknak, itt, itt se való, de, de de hova akarja eljuttatni a testnevelő tanár, vagy meg akarja mutatni a sportágak széles palettáját, mert épp arra nem emlékszem, bár lehetséges, hogy volt, hogy egyébként mi tornaúrán ugyanazokat a dolgokat csináltuk. Például nem emlékszem arra, hogy a tornatermet termet vala is használtuk volna. Jó kosárlabda volt, de röplabda nem volt. Tehát egy csomó olyan dolog nem volt, úszás se volt, nem volt hova menni. E, azt csináltuk, ami egy tornateremben többé-kevésbé csinálható volt, de például mondjuk a röplabda se. Ez, ez gondom azzal volt összefüggésben, mekkora egy tornateremnek a belmagassága. Hát itt magamról tudok beszélni, vagy azokról a barátaimról, akik testneként dolgoznak, és valódi elők, de azt gondolom, hogy ez az egész az eszköz. Tehát mondok egy példát, amikor az első osztálymat megkaptam, nyolcadikos lányok, én voltam 23-24 éves, és ők korábban keveset öltöztek át, és egy kivétel mindenkit sikerült rábírni arra, hogy átöltözön testnevelés órára. Abban maradtunk, ez egy fél év volt, mert a testnő beteg. Ha kert... Nem öltözött, tehát ez az azt jelenti, hogy ugyanabban a ruhában lett volna napközben, mint amiben a tornaórát csinálta. Egészen pontosan nem öltözött, tehát azt jelenti, hogy beült a padra a testnevelés órára. Tehát nem mozgott. Hmm. Tehát nem mozogtak korábban. És azt sikerült elnél átöltöztek, és rögt és az a kislány, aki nem volt hajlandó átöltözni, mondtam neki, hogy akkor itt a szabálykönyv, következő órára tanult meg, és te a játékot. És most, tehát ez mikor volt 90-es évek közepe, és most egy két éve hívott föl, hogy figyelj Gábor, itt fülök a két gyerekem, megy röplabda a meccsen, de ennyi maradt meg. És azt gondolom, hogy ezzel már elértem valamit. Tehát én az, az, az a hitvallásom ebben, hogy a, a testnevelés óra, meg a mozgás is eszköz abban, hogy a gyerek kiteljesedjen. Tehát lehet, valószínűleg nem lesz sportoló, de mondjuk, ha érteni fogja, amit lát a tévében, vagy a helyszínen egyes sportákból, az már jó. Ha egy olyan szemléletet, át lehet neki adni, hogy a saját gyerekeit, majd viszi sportolni, akkor már a történet megérte. Egy edző nem nézi le a mezei Tornatanát? Hát edzőre válogatja például a magyar labdarúgásban azokat az edzőket nézik le, akiknek van testnevelő végzettségük is, mert ők egész más szemlélette vannak, és nem biztos, hogy a mai modern sokak szerint ez kell. Tehát ez oda-vissza igaz lehet. Azt kérdezem tőled, hogy a te relatív, ha jól láttam, gyakori, de ha nem mondok igazat, akkor száfolj meg, relatív, gyakori állásváltoztatásaid mögött mi van? Igen, ezt sokan szokták tenni. Az ez nehéz erre válaszolni, mert nem mindegyik egyforma. Tehát én például dolgoztam, a szkaszövetséget 12 évig csináltam. A Nemzeti Sportszövetséget 5 évig, ami szerintem nem rövid, Utána ugye voltam államtitkár, ami 26 hónap lett, én azért mondtam le onnan, mert az első két miniszterrel nagyon jól lehetett dolgozni, a harmadik miniszter sem szakmányleg, sem emberileg, én nem gondoltam elfogadhatónak. Ki volt az, nem, az nem első kettő és, kettő, és ki volt a harmadik? Az első kettő, Amp az első kettő Lampert, Mónika és Bajnai Gordon volt, a harmadik meg Genesei István. Én akkor azt éreztem, hogy sem szakmányleg, sem emberileg, ehhez én nem adhatom az arcomat. És annyit meg nem értse a fizetéssel, a básony hogy én úgy üljek ott, hogy hogy nem tudok este nézni. Az a gyeresei, akinek a lánya közben él sportuló lett később talán. Így igaz. Ingen. De tudnék róla mást is mondani, amivel azonosítható lehet, csak nem biztos, hogy illendő volna. De aztán később is. De például a Dezsőtől. Miért álltál föl? Nem álltam föl. Dezső üzent. Édesanyám meghalt, és Dezső pár napra rá üzent a kollégámmal, hogy nem kell többet jönni. De majd. Nem tudom. Mai napig én azt gondolom nagyképpűen, hogy ott klubépítésben én, a csapatépítésen Márton Gábor, aki most újra az edzője a csapatnak, elkezdtünk egy olyan irányt, ami nagyon régen volt Pécsett. Amikor oda kerültem, akkor 14 külföldi volt a keretben, mikor el kellett jönnöm, akkor kettő, és helyi fiatalokkal az a csapat aztán hetedik lett. Tehát ha azt a folyamatot részben, velem részben Márton Gábor edző elküldésével később nem, törik meg, akkor az a csapat az most nem megy egybe játszik, hanem, hanem az NB1-nek az élmezőnyében van még mindig. Nem tudom az okát, ezt talán a Dezső tudja, velem sosem közölte. És te nem beszéltél vele? Nem. Mennyi ideig voltál ott? Az pont egy év volt. De ilyenkor az emberben nincs vágy, vagy magasabban tartja az sem, mint hogy megkérdezze. Nem gondolom, hogy magasan ezek, tehát különböző történetek. Mondom, az államtitkárságnál nagyon fájt, sőt, hazudnék azt hogy a mai napig nem fáj, mert ott én kezdtem el egy alkotó munkát, egy kiváló csapatot sikerült összehozni, és nagyon jó irányba haladtunk, és ugye két év volt az építkezés, arra már nem volt idő, hogy hogy a gyümölcsöt is leszedjük, tehát hogy látszódjon ennek, és mérhető legyen az eredménye. Az MSZ-ben ott, amikor szintén egy évet voltam, ott Kisteleki István épített valamit, ő ismert engem, tudta, hogy miért visz oda, és az ő stratégiai pozícióban lévő embereinek voltam én útba, de az kevésbé fájt, mert ott egy épülő fájtba mit kerültem ember. Ő a aréna nevű márkát viszi, illetve a tudomásom szerint most átvették a harmadik kereti TVF futballcsapatát, tehát biztosan valami érték képződik, mert őre nagyon sok, sokan sokféle rosszat mondanak, biztos van benne igaz is, de egy dolog elvithatottan tőle, ha ő valamibe belekezd, akkor ott épül valami. Az Igen, ezekkel a mondatokkal, hogy épül valami, tehát ezek az esti beszélgetések, ezek tényleg beszélgetések, mert egyébként, amikor napközben célirányosan beszélgetek, akkor ezekkel az épül valamivel általában nem szoktam tudni mit kezdeni, mert hát akkor sokkal célzottabban beszélgetek, most ilyen célzottság e, nincsen. Mondhatnánk konkrétabban, hogy ott az 32 TV szerintem rövid időn belül egy jól működő, komoly budapesti futballklub lesz mert isteneké ő olyan, hogyha valamit elhatározakat akkor végigviszi. Na és akkor utána volt a dezsőféle történet, és én nem tudom, hogy mi az, ami őt ott zavarhatta, nem voltam drága, tehát azt tudom, hogy a, az emberben dolgozó, akkor ügyvezetők, cégvezetők közül én az utolsó előtti voltam a pénzre, tehát biztos, hogy nem az volt. Az, amit ott szakmailag, emberileg elkezdtünk csinálni, az mind a városban, mind a futball szakmában abszolút pozitív visszajelzés volt, az eredmények jöttek most a Márkvárt kővel, sok olyan fiatal kerülhetett fel, akkor az első csapathoz, akikből utána pénzt csinált de ő csinálhatott, tehát nem tudom megmondani, hogy, hogy mi lehetett. Az is lehet, hogy neki nem egy valós képe volt az egészről, mert a ami eljutott hozzá, nem tudom megítélni. Az is fájt, mert azt gondolom, hogy jót nem értették csinált. a hallgatóim, és te érteni fogod, de neked se fogom tudni részletesebben elmondani. Nekem ugye meglehetősen közeli viszonyom van Maty Dezsővel, aki az utolsó nyíregyháza elletti vagy elleni mérkőzés előtt megkérdezte, hogy nincs-e kedvem lemenni, megnézni a meccset. Mondtam, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel, de miatta lemennék, mondta, hogy miatta nem menjek, lemenjek le a meccs miatt. Mondtam, hogy a meccs miatt nem megyek le, miattad lemegyek Dezső. Lementem, gyakorlatilag annyi időt voltam Pécset, amíg kimentem a stadionba, megnéztem, és utána hazajöttem. Uh, és ott egy olyan élményben volt részem, amit nem akartam, és nem is tudtam. De inkább nem akartam megosztani a hallgatóimmal, beleértve azt a nagyjából három órát, amit Hargitai János, jól mondom? Igen. Uh, akkori elnökkel folytattam, akire nem rátuk máta Dezsőt, de bemutatott neki, és a teljes második félidőt végig dumáltuk, miközben néztük a meccset. Um, az nekem egy egészen elementáris élményem volt. Az, az olyan közelébe hozott Maty Dezsőnek, az ottani szituációnak, amit nehéz volt elvonatkoztatni az egész magyar futballtól, miközben nem az egész magyar futballnak volt része... A meccsről beszélünk, hanem a meccs előtti meg... Úgy. Nem, nem, a meccsről, mindenről. Hát ne felejtsd el, hogy én ott voltam a diszpáholyba, néztem a meccset, és közben beszélgettem Hargitai Jánossal, és egyfolytában szóval tartottam. Nem is nagyon értem, hogy miért velem szobát, normális ember meccsközben nem beszél, hanem nézi a meccset, de valamiért ő a rendelkezésemre állt. Ráadásul menet közben még eszembe jutott, de aztán utána már egyáltalán nem, hogy ebből csinálják egy riportot, hiszen teljesen nyilvánvaló volt, hogy ami ott elhangzik, annak a tized része nem hangozhat el a nagy nyilvánosság előtt. És itt tulajdonképpen nagyon sok, mint, tehát itt most elérünk oda, ahol a part szakad, mert valójában milyen helyzet az? hogy én egy olyan szituáció elé kerülök, ahol, amit nem tudok átvinni, mert, mert, mert, mert disz, a, a diszkréciót kéne felbontani, és olyan kéne beszélni, ami illetlenség rossz szó. És akkor, akkor arról beszélni, hogy a foci adott esetben hogyan transparens, és itt nem a dezűről van. Szó. Természetesen a dezsőről is szó van, de az a történet sokkal többről szólt, beleértve a temetésről, beleértve arról, hogy ott emberek szitták a csányit. Igen, de ez összetettetné nem fogom csányi, és megvédeni ebben, mindig azt mondom, hogy, vagy azt mondjuk, hogy a labdarúgás az tükörképe a társadalomnak de az, ami ott történt, azért az, hogy tíz éves gyerek kezébe kopja adni, hogy azok a gyerekek meg edzők, akikkel nem foglalkozott a tulajdonos korábban évekig, azokat akkorda most kiállítani. Tehát annak az attól függ, hogy az ember honnan akarja nézni. Nyilván bennem van egyfajta fájdalom a másik oldalról nézve, tehát ez egy nagyon összetett... Jó, de én nem felejtem el, hogy akkor az összes csapatot megkerestem, a nyiregyházat és a Kecskemétet is, akiket érintett ez a szabályváltozás és nagyon meg voltak hatudva az érdeklődésemről, de köszönték szépen, nem akartak velem szó hát, mert, minden, mert mindannyian tudják, hogy ludasok benne. Tehát itt, én most dolgozom egy klubnak, tehát nem biztos jó, hogyha én a magyar labdarúgásról e, nyilvánosan valódi véleményt mondok, de azt gondolom, hogy itt az MLS e, abban hibázhatott, hogy ugyanez a bizottság, ugyanezeknek a csapatoknak, ugyanezekkel a problémákkal hozzá évekig engedte, hogy futballozzon. És hirtelen most nem. Hát egyfelől ez, másfelől, amit csak megemlítek, és nem fog belemenni, mert, mert nem érdemes. Ezen a szinten nem érdemes, ami a magyarországi kluboknak a finanszírozását illeti... Hát az, ma, az a tükörképe társadalomnak sajnos. Igen, csak akkor azt tudom neked mondani, hogy abban az ember vagy azt mondja, hogy ő hős lesz, és megpróbál rendet csinálni, ez nagyjából valószínűleg a lehetetlenség kategóriája, vagy haszonélvezője lesz, vagy kimarad belőle. Szerintem negyedik eset nincs? Hát, hogy próbál uh, egyfajta szigetet. Nem, uh, nem lehet, nem lehet. Én a, én a, én a saját magam rádiózásról azt gondolom, hogy transzparens az, az, és az. átlátható, de csak és kizárlag a hazai viszonyokhoz képest. Igen. Tehát azt gondolom, hogy azért amikor én a magyar rádióban uh, tudom is, én nem tudom, hagyadikán megkaptam a fizetése, mert az egy egészen más szituáció, mint ami engem egyébként 2000 október óta jó, nem 2000 október, hanem 2002 óta, vagy 2001 óta vezetni után a Budapest Rádió tulajdonosai nagyjából egy év után képtenek voltak állni azt az összeget, amivel velem szerzőtten. Jó, de bárhol, bárhol rádiózok, két alapel van, a magat... Ö normái szerint dolgozó tisztesség szempontjából is, meg szakmaiság szempontjából is. Igen, tisztesség de, tisztesség de, de jól beszélsz, ez a magad, magad normái szerint azért az jobb lenne, hogyha egy, egyébként egy általánosan bebet normának tudna az ember megfelelni, és ugyanezt láttam a focinál, uh, ugyanebben meg, futok. Meg, meg mindenhol máshol az, csak de, de, Magyarországon. Igen, így... Úgy vagyok a én is, igen. Tehát nem szeretnék magammal egyet érteni, de mégis ez van. Igen, de a foci azért is egy nagyon jó példa, mert, mert olyan, mint a trianoni Magyarország. Tehát a trianoni Magyarországról ma már viszonylag keveset tudnak azok, akik beszélnek róla, mert meghaltak. Így van. De a trianoni Magyarországról úgy beszélünk, hogy amikor mi erősek voltak, bátrak voltunk, amikor nem tudom. Ami pedig a focit illeti, ott ö, nagyjából valahol az 50-es években elakadunk. Ott van ha, egy. Ha figyel, csapat. Igen, van egy aranycsapat, és mindaz, ami ezzel az átláthatatlan finanszírozással megy, arra jó, hogy fenntartsák, és Farkasházi Tivadar, felejthetetlen mondása alapján, ahogy ő fogalmazott Kobayashi Kenichiroval kapcsolatban, akiről azt mondta, hogy hazában világhírű, aztán, hogy ez pontosan így alakult-e, vagy nem tudom, de ami a magyar focit illeti az egyértelmű, a magyar foci Magyarországon világhírű, azon kívül meg nincs, tehát mindaz, ami ezzel a finanszírozással megy, nekem mindig a Karel Csapeknek van egy novellája, az arról szól, hogy találnak egy őstehetséget Csehországban, aki nekifutás nélkül tud 8 métert ugrani távolba, felöltöztetik, megtanítják guruló technikára, kiviszik az olimpiára, és ugrik két métert. Szóval pénzparipa fegyver áll rendelkezésre, és én nem tudok hasra esni a Ferencváros teljesítménye előtt azt követően, hogy a zseleznyi úgy esett ki, hogy az szégyen volt nézni. Igen, de ezen megint tehát, lehet sokféle irányból nézni, de a fegyver rendelkezésre már csak a szakembereket kéne engedni. Én ezt nem tudom megítélni, én csak azt látom, hogy az egyik autó gyorsabb, a másik pedig itthon nyer, külföldön meg nem, már pedig a világ nagyobb, mint Magyarország. Így van. Mert a labdával meg az ellenféjel nincs megbeszélt hogy jó vagyunk, ez pontosan így van. Nem tudom, ilyen mondatokat nem akarok mondani, de még egyszer ugye a, a, a te és a Dezső kapcsolatodáról kérdeztelek, és, és mondom az, egy Nem tudom megmondani. De nem, nem, nem, nem csak az, az az élmény, ami engem ott ért, sokan kérdezték a műsorban, hogy azt meséljem el, nem tudtam és nem akartam, és ez nem a Dezső védelme volt, hanem az egy olyan komplex élmény volt, ami elmondhatatlan igen, és valószínűleg ott is, hogy az ember a vip nézi, vagy a pályáról, vagy a... Hát ott, ott Pécses speciál, ez annyira nem nagy különbség. E, nem, én csak ezt képletesen mondom, hogy melyik kamerálásból akarja vizsgálni a történéseket, azt szerint tud róla véleményt alkotni. Igen. Okay. És egyébként meg, a, tehát amikor mindig bántják a futbalt, az együtt e, volt Magyarország máta mérkőzés, amikor Ervin volt a egy 42 ezer ember volt a névstadionban, és senki nem tud más olyat mondani, hogy 11 másik férfi Magyarországon, 42 ezer ember kíváncsi lenne, ezt meg csak a labdarúgást tudja. Tehát ez meg a másik fele, hogy ezt a csodát ezt mással nem lehet létrehozni. Hát Magyarországon talán igen, de külföldön, ugye ott vannak atlétikai események, igaz, kiemelt atlétikai események, vagy röplabda, arra is sokan Más. elmennek. Más. Tehát azért az ember elmegy egy nagy futball, mondjuk egy Dortmund Sálke, ami csak egy szimpla baj. Ugye nekem meg kéne értenem, ha most már így beszélgettünk, meg kéne értenem, én a nagylászót különösebben nem értékelem sokra, független attól, hogy biztos, hogy nasz, nagyon jó kizilabdás, de hogy ő vacilát annak idején, aznál betette a kaput. Most mégis azon gondolkodom, hogy ezt az Ortigát, amit ugye megjegyeztem a napi események következtében, ennyire működik még a memóriám, hogy jól tette. Vagy miért tette vajon a klub vezetője Fonyó Károly, aki azt mondta, hogy nem? De ebbe bele kéne látni. Amikor... Belejött, hogy most olvasom, hogy 2017 nyaráig van a palival szerződés, aki egyébként itt marad az év végéig, mert hogy a gyerekei itt járnak iskolába, és olvastam azt, amit a nagy László írt, egyedül egyébként a csapatból, tehát hogy vajon a többiek miért nem tettek ilyet, vagy ha többiek tettek, azt nem, a, arról nem tudok, és az egész, úgy próbálom megérteni, de nem tudom. De csapatnak nem egy, mondom, a, a legegyszerűbb mindig edzőt váltani, mert akkor ugye egy emberrel kezdtem. Külföldön értek nem. el döttetlent egy élcsapattal szemben. ez... Itt én is csak olvasom azóta, hogy, hogy ki, hogyan nyilatkoznak. Sokan azt vetik a szemére az edzőnek, hogy 50-es nézte végig a meccseket. Ez csak az öltözőben lehet tudni, hogy van olyan, amikor egy edző meg egy csapat kapcsolata elfárad. Nem tud hozzátenni. Itt van, ha futballnál maradunk, Lucien Favre, svájci edző, aki a Borussia Münchengletbe a tavaly. Dobogon volt a Bundesliga, most meg uh, azt hiszem 6 meccs után 6 vereség, vagy 5 meccs után 5 verességgel az utolsó, és ő fölállt, miközben amikor voltak ilyen előzetesek a bajnokság előtt, hogy kinek a legerősebb a padja a Bundesliga 18 csapata közül, akkor mindenki rászavazott, hogy ő az, aki biztosan marad, és ő ment el elsőként. Tehát ez egy üzlet is már, sportszakmai is, emberi dolg is, tehát nagyon összetett a történet. Mit tud Pécs, mert hogy te ott tanítasz? Tehát, miért Pécs? Amikor én ezt a KISD-t megcsináltam, ez volt 2010 ősze, akkor öt különböző felsőtetési intézmény is megkeresett, hogy menjek oda. És mit tanítasz az egyébként? A, én alapvetően sportszervezőket, sportmenedzsmentre járókat tanítottam, az egészen eddig, vagy az előző tanévig, és ugye abban azért az én önéletrajzom most álszerénység azt mondani, hogy, hogy nem mutat jól. Tehát arra valószínűleg azért a hallgatók egy része bejön, én nekem akkor azért lett Pécs, mert arról az egyetemről hallottam én a legtöbb jót azok között, akiket megkérdeztem, hogy melyiket választ. Hány órát van? Ez mindig változó, úgy van, hogy össze van rakva, hogy egy héten, egy napon legyenek az órák, és akkor, amikor 10 is tanítok, mert vannak most már ilyen hallgatóim is, akkor van hozzá még egy nap a héten. De az élet úgy, úgy diktálta, hogy ilyen módon se futottál össze soha se Pécset Maty Dezsőből. Ha szembe jönne, akkor egyébként kitérnétek egymás elől, vagy köszönnétek? Mi lenne? Én biztos nem térnék ki. Tehát vannak emberek, akikkel nem vagyok jóba, olyanok is, akikkel a jóba vagy egyébként, és azoknak is. nyilván, ha valaki idősebb nálam, akkor annak köszönök. Vagy ha nő, akkor szintén előre köszönök. Tehát ez teljesen normális. Mit fogsz csinálni még? Most 22 óra, 52 perc, 56 másodperc van, ismétléskor nem lesz mérvadó. Szerintem ma már nem sokat. A kedvesed Szerintem otthon van? Igen. téged? Ő nem, én Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget. Elves Gábor hallottak. Olyan, aki élőben hallgatott bennünket, van 2 perc 55 másodperc, hogy ez kiderüljön. 0679395, illetve 96 nincs jelentősége, csak kíváncsi vagyok. Jó estét! Jó estét kívánok! Válaszolnak, válaszolnak a kérdésére, igen, a második szelét a műsor, a kérdőben hallgattam. Ami azt jelenti, hogy ráment a Rádió Kúra, miközben tudta, hogy egyébként abban zenés műsorban, tehát szinte valószínűleg... Nem, se. reméltem, hogy beszélgetés lesz, Hallgatom a reggeli műsorát, és gondoltam, hogy kipróbálom, milyen az éjszakai... Aki, akkor azt kérdezem öntől, hogy önnek ez a fajta, és most ezt a szót nem fogom kimondani, mert nem tudnám megmondani, hogy ez milyen szó, de ez a fajta lehetőség, maradjunk, ahogy lehetőség. Ez az ön életében nyilvánvalóan ugyanúgy megvan, mint az enyémben, legfeljebb másféleképpen. Belejött, vagy megtette? Tehát, hogy ráment a rádió, ez már önmagában mutat valamit. Nagyjából lász saját maga életében ilyen lehetőséget, és most nem azt kérdezem, hogy este be bemegy a munkahelyre. Mármint, hogy én nős beszélgesek annál. Nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem. nem hanem, hogy, hanem, hogy valamit csinál, nem, nem tudom jól elmondani. Tehát azért ugye az én itteni jelenlétem alapvetően egyetlen egy dologgal van összefüggésben, Értettem. hogy ez a rádió tudja teljesíteni a nemzeti Kírkőzést, így médiahatósággal szemben vállal kötelezettségét, hogy egyébként a zene szöveg arány megfelelő legyen, ami nem azt jelenti egyébként, hogy a nap 23 órájában akarnék itt pofázni, mert az valószínűleg kivitelezhetetlen, meg nem is lenne jó. De ez van mögötte, ami egy ilyen szent őrülettel is magyarázható. Fogalmam nincs, hogy az ön szakterületén lehet-e ilyen vállalást tenni, és ha igen, akkor valaha is élte ilyennel. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mit csinál, és azt tudom, hogy ott lehet egyet tenni. Így se tettem korábban ilyet. Lehet, lehet, lehetne. És tett ilyet? Lehet. Öh, hát többször igen. Mivel foglalkozik? É, is, és mostanában is tudtam. Mivel foglalkozik? Jelen pillanatban egy intézményvezető helyettes vagyok. És amikor hazament, akkor a munkájából jött haza, vagy... vagy hol... És fél dolgozik? Nem, nem, akkor jöttem haza. Csak akkor kapcsoltam rádiót. Ami de azt, de jel, ami de azt de jelenti, de. jelenti egyébként, hogy egyedül él, mert, vagy, mert ugye az, ha az ember bekapcsol egy rádiót, akkor az azt jelenti, hogy ha nem is él egyedül, de valahogy fizikailag elkülönül a másiktól, hiszen egyébként egy családban valószínűleg valamit együtt csinálnak, beleértve hogy a tévénézés is egy passzív tevékenység, de rádió misort, hogy együtt hallgassanak, az, szerintem az már kiment a divatból. Igen, az én életritmusom az eltérő a pároméga és a gyermekeké, úgyhogy én, a... én sokszor szoktam azután ébren maradni, amikor már mindenki. De de el... de ők mit csinálnak? És most, most. is ezt az idősávot. De ők most mit csinálnak? Tessék. Ők most mit csinálnak? Ők alszanak már. Mindenki? Igen. Tehát amikor ön bekapcsolta a rádiót, akkor már mindenki aludt. Igen. Hány évesek vannak otthon? Egy 16, és egy 44. A 44 éves az egyébként rendszeresen fél kor már alszik? Igen. Igen, többnyire. Ami azt jelenti, hogy szeret aludni, vagy korán kell, vagy... Korán kell, korán kell. És korán megy dolgozni. Ön viszi a gyereket iskolába, vagy a tömegközlekedés? Ö, nagy részt ön már. Amikor ön hazamegy, akkor még gondolom, hogy a gyermeke a anyja még fönt van. Persze. Igen. És mennyire könnyen válnak el úgy, hogy ő elmegy aludni, és ön meg fönnmarad? marad? Mm, az elején furcsa volt. Igen, csak azért kérdezem, mert amikor én házas voltam, és egy ágyba bebújtuk a feleségem, akkor mindenképpen azt gondoltam, hogy nekünk nem életet kell élni. Tehát nem tudtam elképzelni, hogy két ember csak úgy fekszik egy ágyban, és alszanak. Én Tehát egyszerű. Igen. És mennyi ideje van úgy, hogy ő alszik, és ön nem? Amióta együtt élünk, annak mondjuk a közel a 75%-ra. 46 másodpercünk van, mert utána hírek lesznek. Én ugye azt jól feltételezem, és ebben most nem pozitív akarok lenni, hanem egyszerűen így gondolom, hogy önmagából abból adódóan, amit ön elmesélt, az nem kritikálja a kapcsolatoknak. Lehet két eltérő Én életmód, és az egyébként egy nagyon jó kapcsolatnak lehet a része. Így van, így van. És kifutás a második megkifutás uh, galantája szerintem. <laughs> Elsőre nem biztos, hogy ezt sikerül azonnak Köszönöm, el kell, hogy köszönjek öntől, mert a gép még 18 másodpercet ad, és nem akarok kockáztatni. Köszönöm, hogy betelefonált. Szép, hogy Önnek is. Rádió 99.5. Ja, som Dražen Šivak. Ovdje Kretakor. Slušate Radio Q 99.5. Je Kolata din Čelekirek. De bárki más, aki most hallgatja ezt a rádiót. És azt hiszi, hogy ez nem telefontréfa, én azt mondom, este 11 óra két perccel, hogy ha gondolja, akkor hívja fel a 0679 vagy a 0670 os telefonszámot. Ez az Enix Sumo Band. Ez a szám még 180 másodperc. Azt kivárom, ha nem telefonál senki, akkor hazamegyek. De kíváncsi vagyok. Egy kör egy menet, tehát aki az előbb telefonált, ő nem tartozik ide. De van egy bárki más? 0670 9300 995 és 0670 9396. Blue-nak a Vénusz című számának a feldolgozása. Most jövökre? Beres Mariska, jól mondta, Ő volt az énekes? Annyi mindenről beszélgethetnénk, szóval én bármikor ácsolok önöknek egy Szent Király hígyát, azt nem tudom biztosítani, hogy rajtam kívül bárki oda feltévedjem. Jó estét! Jó estét! Jó estét! Ez egy egyenes adás, Fialá Ez az? Hát nem ismétlés van, én tagányi vagyok, én csak úgy mondom. Most... Megismétlem a hagiát, Nem, nem ismétlés. Jó estét! Jó estét, Fialá úr! Jó estét. Gábor vagyok és nem szeretném, hogyha az adat kéne mennie. Én azért hisztem, ne hallottam. Én meg, ha hallgattam a műsorát régebben, viszonylag rendszeresen, akkor többet utaztam autóban, én csak autóban rádiózom. És nem. Jó, de most semmi más, azt ne tegyem, azt mesélje el, hogy ez a mostani telefon, amit mi ketten bonyolítunk, ön, az, hogy én azt mondtam, hogy lehet ön pedig telefonált, milyen szituációban indult? Már, hogy én ilyen, beültem az autóba. Nem, nem, nem. Oké, rendben van. Nem kell, hogy mindent elmondjon, ahogy egyébként szoktam mondani, ügyvédje jelenléte nélkül. Hány óra van? Már, ugye, 11 óra. Nem, nem, nem. Ne. Amikor ezt az egészet majd elkezdte? Már... Tehát amikor, amikor A... találkozott velem az éterben? Az most volt egy ilyen 10-15 perc. Akkor ült autóba? 10-10. Igen, körülbelül. Akkor nem ment nagyon messzire? Nem, nem, nem. Budára jöttem át, persze ennyi történet. Ez azzal is összefüggésben van, hogy ilyenkor gyorsan lehet menni. Így van. Hát illetőleg de, de, de nem arról beszélek, hogy gyorsan, hanem csak kevesebben közlekednek. Így van. Elárulja, hogy honnan hova ment? Tehát nem kell, hogy semmit elárulja, kíváncsi vagyok. Tehát a... hazament honnan? A Beszörmény útról jöttem a belvárosba. A Beszörmény útról... Ú. Igen, itt, itt van előttem, és elárulhat, hogy mit csinálta a Böszörményi úton, vagy nem árulja? Vagy melyik részén volt? Bridgesni volt. Bridgesny volt. Bridgesny volt. Én a Böszörményi úton... Van egy Erste bank, Igen. és ott van mögött egy önkormányzati irodaház, és ott szokott Bridges verseny lenni. Én abba az Erste bankba jártam sokáig... Ott ilyen kiemelt ügyfél voltam, aztán megszűntem. A, a mögött van egy ilyen... És azt gondoljál, hogy vagy azt az épületet, ahol az egy irodaház, ahol ön volt? Igen, az tulajdonképpen szervesen össze van épülve ezzel a az Én nem tudom, mert annak idején én ott takarítottam. A Gárdonyi Lacinak volt valamilyen bt -je, kft -je, nem tudom mi csodája hogy most hányat írunk, ez valamikor a 80-as évek, tartok tőle, hogy ez GMK kellett, hogy legyen, és ott takarította. Gárdony Laci azóta eltávozott Svédországba, hogy mit csinál, semmit nem róla, de ami a Böszörményi útról eszembe jut, az alapvetően az irodatakarítás, és most is az Orromban van azoknak az irodáknak az a szaga, ami, ezeknek a nagy függöny, ami ezekből a nagy függönyökből áradt, és egy ilyen nagyon avas cigarettaszag volt. Így van, akkor nagyon dohányzott mindenki, és képzelje, én is pont abban az időben, 80-as évek eleje, GMK-ba takarítottam. Igen? Sziátetlen. <gül> De ő nem a Gárdonyi Laci. Nem, nem. E hogy mondjam, ez egy vállalatnál voltunk egy páron, akik alakítottunk egy ilyen gmk és körülbelül ugyanennyit lehetett kereszt, mint amúgy a fizetésünk volt, ami nem úgy nagy, de akkor úgy, elég volt. Egyetlen dolgot áruljon el, aztán majd, hát az, beszélget velem, amíg meg nem mondja, de el! ugye az én szüleim bricsesztek az én szüleimnek én számtalan vágyát beteljesítettem, de valószínűleg sokkal többet nem. Ezek közé tartozik az is, soha nem tanultam meg bridgezni. Valójában összekötie bármi azokat, akik bridgeznek. Hogy bocsánat, még egyszer nem hallottam Összeköti hogy... Összekötie bármi tehát, hogy, hogy, hogy, hogy van-e valami, ami többé-kevésbé általában jellemző a bridgezőkre, ami egyébként őket hajtja a bridge irányába? Tehát ön például miért ja, szeretne? Egy kívül nem nagyon. Szóval, hogy mondjam, az, a, ezek az emberek ugyanolyan emberek, mint az öregek. Én ezt értem, én ezt értem, de mit tud a bridge, hogy ön bridgezik és nem pókerezik? Azt tudja, a Bridges sokkal szórakoztató, mint a póker. A pókert én egy kimondottan unalmas játéknak találom. Ki tanította meg bridges -nő? Félig magamtól kezdtem, és aztán én az egyetemen a közgyárba jártam, és ott egy elég erős mezőny volt, akik sokan játszottak, és azok meghozták a kedvenc. Nem csak közben a, vagy... a délutáni elakadási jelzőnek megy a promója, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy jól hatna a mi kettőnk beszélgetése közben, de most már a Color Star szólt, tehát ez egy másik dolog. Hogy... És most hogy írunk, amikor ő egyébként Rab... rabjává vált a bricsnek? Hát 75-76 így valahogy én. 74-be szereltem, hogy katonaságnál kezünkbe akadt egy liger könyv, és abból egy Osztályi barátommal elkezdtük nézni, milyen jó játék. Amúgy én kártyászom mindenfélét előtte. De, de gondolom, hogy a seregben nem volt, de a seregbe gondol, nem bridgezett? Nem, nem. Akkor de... ezek szerint ön valahol úgy többé-kevésbé Uszkvetán, de vagy otthon mondták, 59 éves? 60. E, hát már 60 is elmúltam, most leszek 61. Ki kell bridgezet? Hát ez egy verseny, van egy visszakosztály, vagy egy szövetség, és rendeznek mindenféle verseny. Most éppen csapatverseny. Egy Am... héten hányszor? Egy héten hányszor? Nem, egy héten. Hát, egy héten. Minden... Hát, ja, egy héten, bocsánat. Hát kétszer legalább igen. Egyedülműveli, vagy az életepárjával? Nem, nem. Az életempárja az nem hajlandó. Játszik, és nem hajlandó, vagy nem is játszik? Nem játszik néha kártyázunk mást, itt a nem tudom, én mikor, de az ritkában van, és hát ez ilyen szenvedélyesen, abszolút nem érdekli a. Áj, mi kártya. az az önszenvedélyességét, az hogy lehet leírni? Hát, eh, hogy mondjam, én nem vagyok egy túlszenvedélyes ember, úgyhogy. De bridge igen? Nézséget. Hát úgy érte, hogy élvezem. Nagyon szeretek. Nem tudok elég jól, de élvezni élvezem. Az hogy néztezik, hogy nem tud elég jól? Hiszen ahogy én kivettem, minimum 40 éve bridgezik, de majdnem 40 éve. Igen. igen. Hát egyrészt valószínűleg nem vagyok elég tehetséges, hát viszont nem foglalkoztam vele eleget annak ellenére, hogy hát ugye a munka mellett az nem ugyanaz. Most nem dolgozom már egy ideje, és egész más ha nem dolgozom egy ideje, az nem azonos a nyugdíjassággal, vagy azonos? Hát mondjuk uh, ilyen dokkanyugdíjas vagyok. Mi, mi baj szerzett be? Hát ha lesz egy ilyen idegsérülése, amit nem igazán tudok járt, de rendesen az egyik lábam nem működik, és ez a ok. Ki tolt önnel a természet? Hát ezt lehet mondani, igen. Ugye. De ezek szerint abban nem akadályoz, hogy autót vezessen? Abban nem, hál' Istennek. Menni nem nagyon tudom. <gül> Vagy nem elég jól, meg elfáradott, meg ilyesmi, de azért a vezetés nem fáradott el. És aztán hát... ugye befejezte a bridget, hazament, és akkor bekapcsolta a rádiót? Nem, az autóban ja, Az autóban, igen, az autóban. De közben már otthon sertepertél, ahogy hallom. Hát most megyek föl, igen. Jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát, minden jó. Kedves Tagányi, fogtam, hogy ön is jelentkezett, nagy valószínűséggel ön is sorra kerül. Most azt kérdezem, hogy van-e még bárki, aki egyébként meglepetésében hogy egy élő műsort hall, amivel be lehet telefonálni, ki tudja milyen célból, betelefonál. 0,793995 és 067930996. Mindjárt 12 lesz. Ez az ismétléskor nem lesz mérvadó. Jó Jö estét! Jó estét a Ján úr! Én Kalaposságnak rajok, és a nevem nem csodálkozni, hogy nem akarnak olyan beszélgetni. Én itt azóta Ajaj! Mit követtünk el mi egymással az életben, ami alapján ezt mondja? Minden más előtt semmit kérünk ön ellen. Csúnyákat mondtam ön Csúnyákat mondod nekem? Igen. Milyen alkalomban? Egy kicsit jöjjön közelebb a telefonhoz, mert olyan, olyan ízén hallom. Megmondom, hogy mi az oka ennek. Meg... De várjon egy pillanat, mondom, egy kicsit tartsa másféleképpen a... várjon. Nem lehet jól érteni. Tehát vagy a telefonjában kihúzom a, kihúzom a főhallgatót, és akkor jó. a telefonhoz. Jó, jó. Meg... Van, jó? Tökéletes. Mi történt? Mi történt a múltban? Szóval azt akartam mondani, hogy én most nem kocsiba ülök, hanem egy kórházba a vécébe, és és eh, hashajtót kaptam, és várom hatását, mert holnap a fisznek És bevallok egy bűnömet önnek, amit elkövettem. Igen. annak idején, Tudni, hogy én most gondolom, jönni, én mondom, hogy rá fog jönni a húzsokiban vagyok. Én is ott voltam ma. Azért mondom, hogy el fog jönni. én ott voltam, a, a hangodi tanárurnál voltam. Jó, tudom, hogy az édesapja is ott dolgozott. Édesapja is ott dolgozott. Így van, így van. Na én azt a bűn születtem annak ilyen, ha ez bűnnek nevezhető egyáltalán, Igen. Mi korábban sokat beszélgettünk így telefonon, ha nem is túl sokat, de azért egy párszor. És egyszerűen nem tudtam megfejteni a hovatartozását. És ez engem bántotta bántotta. De egy például milyen hovatartozásomat? Úgy, hogy nem értettem meg igazából, hogy mit akar kifejezni vagy mondani a műsorában. De most hanyat írunk? Én hőbben nem az öné. De ezt hanyat írunk? Akkor ez körülbelül, hogy tíz éve volt majdnem. Tehát hallgatott egy műsort, amiről nem tudta, hogy valójában.. Akkor hov... még a másik-másik rádióban volt. Az a lényeg a műsor ugyanaz volt. A, ugyanaz volt, jó. De a hovatartozásomnak a hiánya, hogy erre nem tőjött rá, ez önt mennyiben zavar? Nem tudott, nem tudott. Hogy mondjam? Hát én nem tudtam igazából megérteni ment voltam egyszer szintén a Zuzsokiba, akkor kértem egy magánbeszélgetést a Golub igen, és bevallom, hogy őszintén azért, hogy önnel kapcsolatba kérdezett tőle. Uh -huh. mit, mit mondott az Iván? Hát azt mondta, hogy mert én azt mondtam, hogy azért jöttem tulajdonképpen hát, talán jobban megismerem a kialát, a <laughs> mondja, hogy Hát, nézze, a Fiala egy újságíró, hát most mit vár tőle? Vagy olyan értelem, hogy nem nyitás vagy lebecsménés, hanem újságíró, gőgős, büszke, tehát nem... nem de ő ügy, ügy, mire? De, de mit gondolt, hogy az Iván mit fog tudni tenni az ügyben, amit ön nem tudott? És itt a hangsúlyt. Hát, hogy talán esetleg valami hát többet meg tudok a de amit, ön nem tudott, de amit ön nem tudott, és ennyire izgatta, az miért nem próbálta meg velem tisztázni? Nézve én megpróbáltam, igen. és aztán valami miatt nagyon elfajult köztünk a dolog, és akkor én tényleg elég csúnyákat mondtam őről. De ez egy rádióműsorban volt, ez e-mailben volt, ez egy miben volt? E e-mailben e is volt. Én voltam az, aki olyan nézzel szorította meg a levélre, hogy tisztelt Hallad a Jóhanna, Johan úr. Emlékszem. Emlékszik rá? Na. Emlékszem. Az a Kalapos Sándor vagyok, és akkor egyszer még fel volt hívott telefonon otthon. Elnézést, ön a Kentner Sándor? Nem. Nem, Kalapos Sándor vagyok. Kalapos, nem, de vár, vár, vár, vár, vár. igen, Kalapos Sándor. Csak azt nézem, hogy a, rá, a nálam lévő telefon, az kidob -e. Renkülyen nem hiszem, írom. hogy ezt a nevetet, nem hiszem, hogy ott beírta a telefonjába ezt a nevetet, csak a számot érje, aki. Ez én, én ezt értem, nem arról beszélek, hát, hogy de, kül... de nem ha küldött hát. e-mailt, akkor, akkor az elvileg akár meg is lehetett élni. Itt... meg kell lenni, így van, így van. Igen, de... Amit utólagosan szégyenletes módon visszavonok. Nem az a szégyenletes, hogy visszavonom, hanem az, hogy megírtam. De miért bánta meg? Tehát mi történt, aminek következtében ma másképp mond... Megváltozott a véleményem erről azért. De valami Ezt történt? De mi történt? Én változtam, vagy ön változott? változott javára, én szerintem. Igen. És én is, én is változtam a javamra, tehát sokkal távabb által körül. tehát elfogadóbb, jobb, más lettem. Mondhatnám úgy is, hogy jobb. Alapvetően? Kicsérném magam. Alapvetően mi zavarta önt, amit én csináltam? Igen, hialakul engem egyetlen egy, egyről az art, hogy, hogy annyira a rébuszokból beszélt, most lehet, hogy én vagyok az, aki nem értette meg önt, sőt, majdnem biztos, mert abban az időben ugye olyanok telefonálgattak, mint a tengerész, meg ilyenek, akiket, ugye van az a mondás, hogy as vagyok 48-as vagyunk, ugye egy szalagból is megértük egymást. Mert én nem tartottam, tartoztam abban az időben ebbe a klikbe. Tehát nem értettük meg egymás egy szavagból, uh -huh. És ez bántott engem, hogy nem értettem igazából. Tehát nem tudtam felfoglani, hogy most jót akar, vagy rosszak. De, valami, de, valamiért not még, not. de valamiért annyira foglalkoztatta, hogy mégis írt ilyen e-maileket amiket aztán meg is bántam, ahogy mondtam önnek. És ahogy én emlékszem, nem S... kevés miért e mailt viszonylag sokat írt. Talán kettőt vagy hármat. Sőt, egyet írtam a rónainak is, hogy mivel ön biztos, hogy nem fog már válaszolni nekem ezek után, hogy ezt adja át önnek, amivel én elnézést kértem az előzményekért. Mi lesz önnel azt követően, hogy holnap ezt a vizsgálatot megcsinálják? Hát nézve, az igazából, én 96-ban kaptam egy strokot, és a bal oldalam teljesen levinult, egy fél évig. És akkor sokáig voltam a János Korházban, első a aztán meg a neurogián onnan meg átvettek a oriba, ott aztán végig toltak a fejemre, és ott aztán egy hónap alatt 30 kilót lefogytam. És Istennek a házi valósom eljött meglátogatni, és azt mondta, hogy Sanyi ennyi haza innen, egy, minél gyorsabban, mert egy hónapot még maradt, és meg fogsz halni. És én megfogadnám a tanácsát, hazamentem. mentem, másnap jött a házavazosom, hozta a a Uzsokiba. És érdekes módon, aki egy fél évig még mozdulni se tudott, itt a Uzsokiba két hét múlva sétált a folyosan, bot nélkül. És én ezt a kórházat, az egedi emelem istenítem minden orszáját, a régit is, meg az újat és meg mindent. Sőt, a Hungária az is. Igen, az kevésbé elegás, de, de a, a, a Zuzsokiról én sem tudok uh, rosszat mondani. Aztán terülj el nekem, hogy uh, ezek ja. szerint ön egyébként a kórházi ágyában hallgatta a Rádió Q műsorát egyébként... Nem. Rázba. Nem, most, most, most, most, most korázban, én most arról. Most korázban, így van. De, de most a rádiót kellett hallgatni, amely egyébként most nem lennénk egymással kapcsolatban. Tudom. Én most szerettem észre, hogy élő adás van ma este, Nem is tudtam ideig. De ezt értem, de... de... A reggel szoktam hallgatni. És én is úgy tudtam, mint az előzőbe kell azonan, hogy este az ismétlést adják. Egy dolgot el még az valószínűleg előbb-utóbb be fog következni, ha csak a Csalószki valamit el nem követett, hogy Igen. ez a hashajtós izé, ez valamiféle milyen elváltozással kapcsolatos vizsgálatot előz meg, aminek kapcsolatban... Megmondom, meg, megmondom én önnek, ez egyszerűen a vastagbérrák szűrés tulajdonképpen és ahhoz be kell feküdni, mert, mert ilyen kolonoszkópiás vizsgálaton én is voltam, de az nem kellett befeküdni. Nem ezért kellett befeküdni. Amit mondtam önnek, hogy volt 96-ban egy szrokom, és a szrok miatt sajnos 20 éve be kell ide járnom, tévébenként egy infúziókórára, ami nem gyógyít, meg csak állapotot megtartja. És hogy melyik osztályon van most? Most a kettesbe, a Rehabon. Az a Taller? Nem, ez a, ez a hungáriában van. Az a Hungárián van. És a Hungária 167. Első kolonoszkópiája lesz? Ez már a második lesz. Hát akkor már túl van az első. És végignéztem? Persze, már tudom, hogy milyen igen. <gül> az elsőt? Végignéztem mindent természetesen. Tetszett is a dolog. Már olyan értelem, hogy nem is hittem volna, hogy ilyen szép színes eredetű lehet az embernek a bele. Olyan, mindegy, igazi szép levél. Kívánom Önnek, hogy semmilyen kit ne találjanak holnap, amit nem találtak az első alkalommal se. Köszönöm. Reméljük, hogy, hogy nem találnak. Az első alkalommal is kicsit, tehát, három vagy négy ilyen kis pici sárga koripocskát, amit enyésztettek, és hál' Istennek minden negatív volt. És mióta én idejárok 96 óta a Uzsokiba, azóta én máskorában... Jó, az a, az a, az a, a, a, a szer, amit önnel itt adtak, az valami iszonyatosan radikális valami, az semmit nem hagy ugye a belegben. Ő most hagyadszor van a WC-n. Ma már harmadszor vagy negyedszél. Igen, és ez az utolsó, vagy lesz De még? De kétszer sikerült valamit produkáltunk az összer többiből semmit. Igen, hát kívánom önnek, hogy a hátra ideje az már mint a reggelig az legyen nyugodalmas. Köszönöm szépen, hogy fölhívott én is köszönöm, viszont hallásra. Korán fogok fölkelni, de egy telefon még belefér, ha van. Én ezekkel se számoltam, de ha van valaki, aki tapasztalván azt, hogy ez egy élő műsor, és emberek beszélgetnek, felhív, nem fogok ellenállni a kísértésnek. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. És a Petru azt szól. Ha nem lennék itt, akkor kis csillag szólnak. Most promó? Azt, hogy egyenlőre. Tízből hárman helytelenül írják le. Egyenlőre. Esélyegyenlőségi magazin műsor. Minden csütörtökön este 7-től 8-ig. Lengyel Zsófival és Litavetannával. Ez meg a Plutó lenne, hogyha nem a Michel petrucciani itt hagynám érvényesülni. Még 125 másodperc van arra, hogy valakit ragasztom, mert egyébként elmér haza. 0679300995 és 0679300996. Igen, élő egyenes műsor fogalmam sincs egyébként, hogy a Budapesten fogható rádió közül ilyenkor hol van olyan műsor, amiben lehet kontaktus teremteni. Kelejöttve a jaj, fi, fel akarom akasztani, magam, miala akassa fel már magát, bármelyik verzió. 3 szóval ez fél 12. 60. Ha nem telefonálnak, akkor visszaadom önöket a Plutó együttesnek. Vagy a Plutó együttes játssza a rakpart című számát, vagy a rakpart című együttes játssza a Plutó című számát. Amikor elválunk egymástól, akkor még 70 másodpercig ők fognak szólni. Vagy a Plutótól a rakpart, vagy a rakparttól a Plutó valamit, de valószínűleg a Plutóton a rakpart. 30. 0679.3995 és 96 először. 0679.3995 és 96 másodszor. 0670-9300-995-96, senki többet? Azt hiszem életemben először hallom a Plutót, úgyhogy tudom, hogy a Plutó szól, című számok címe, rakpart. Döröpont, alajános kukat, gmail.com, ha minden igaz, fél óra múlva úgyis a reggeli műsor ismétlését hallgathatják meg. Szinte folyamatosan jelen vagyok az életükben. Folyik lassan, tartja a menet irány. csak így tovább. Elhordja a sok bánatot, amit mindenki beletobál. Rak,